břemena jední druhých, tak naplníte zákon Kristu. Milí bratři, milí sestry, si vás vítám v dnešní bohoslužbě na čtvrtou neděli po tradici. Běrte na sebe břemena. Všichni máme sva břemena a co s námi není v pořádku co se nám na sobě nelíbí? Právě toto často kritizujeme na druhý. Ten nebo ona. prsti se obráci zpět ke mně. Vlastní nedostatky z a slabosti si chceme, nechceme přiznávat, hledáme ji na druhých. Jako křesťané jsme jako společenský ježíšníků. A Ježíš po nás chce, abychom nesli jedni druhých břemena. To znamená jeden druhému pomáhat, ale také snášet jednoho druhého. V Kristu Bůh vidí nás už ne jako nenapravitelného hříšníka, ale jako nového člověka. V Kristu si můžeme přiznávat, jak si jsme spolu a s ním to dokážeme dnes. Zajeme odpuštění je nebo mělo být rys křesťanského společenství, je nutné. Neexistuje společenství bez hříchu, ale máme tu velkou výhodu, že o tom víme a že smíme se k tomu hlásit. Známe možnost, jak to odnes. Od Nesmíme se směšit se svým hřichem, ale nemůžeme počítat s Boží pomoci budeme spolu žít, když jsme ochotní si navzájem odpouštět. Bože, ty nám dáváš sílu k životu, dej nám ochotu, abychom sami sebe přijali se svými schopnostmi i svými hranicemi. Dej, abychom Přijali jeden druhého s obdarováním a se slabostmi. neboť ty nás miluješ skrze Ježíše Krista, tvého syna, našeho bratra, v čase i na věky. Kázal, že jsi pilný z a lásky pomoct nám, abychom i my byli milosudní. Nebyli manicherní a úzkoplosti a nezraňovali druhé tvrdým soudem. Dej, abychom se naučili chápat druhé, dodávat jim odvahu a nacházet společně cesty ku pokoji. O to ti prosíme, Otče našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou a Duchem Svatým říje a vládne na věky. Amen. Ve listu římanů Pavel píše Vybízím vás tedy, bratři, skrze milostrdenství boží, abyste vydali svá těla v oběd živou, svatou a příjemnou Bohu. To je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, ní promíňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Především lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi. Nemstěte se sami milovaní, Nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý pán. Ale jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst. A máli žízeň, dávej mu víc. Když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrém. Mlaze je těm, kteří slyší slovo boží a zachovávají je. Řekl: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Nesuďte a nebudete souzeni. Nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra natlačená natřesená, vrchovatá, vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Řekl jim také podobenství. Může vést slepý slepého, nepadnou jámy, žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. Jak tože vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říci svému bratru? Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku, a sám ve svém oku trám nevidíš. Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra. Zpěšeli jsme Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. Miná, sestro. V dvanácté kapitole listu k Římanům píše Pavel o bohoslužbě, o službě boží. Ovšem ne tak, jak většinu tomu slovu rozumíme, ale on trvá na tom, že celý náš život v neděli i všedního dne Služba. Je služba Boží. Každý křesťan, tedy každý, ve kterém působí Duch Svatý, má rozumět svůj život jako oběd Bohu. A když smíme se k tomu připojit, k tomu názoru, tak to podstatné. Asi nebudou rituální úkony, sromaždění modlitby. Ale to, že jako křesťany všedního dne se snažíme uskutečňovat boží vůli. Pavol tomu říká trochu překvapivě rozumná bohoslužba. Díval jsem se do různých překladů a zjistil jsem, že v některých českých novějších překladech to není rozumná, ale najednou se tam objevuje pravá bohoslužba nebo... To slovo tam opravdu je rozumná bohoslužba. Ne v tom smyslu, že bychom na to mohli přijít sami, ale že je to obecná, obecně platná. Směren ke všem lidem. Sloužit Bohu nebudou Bohu proti lidem, ale všem lidem máme sloužit a to je naše bohoslužba. A tak zřejmě máme pochopit i tomu připomínání, co je základem dnešního kázání, ty verše od 1721 jako Pavlovi rady na rozumnej křesťanský život. No, my dneska pod pojmem rozumně, rozumíme, nebo chápeme to trochu odlišně. Rozum je většinou to, co odpovídá dnešnímu světu, dnešní době a nebo to, co se uplatňuje, co mi pomůže, co je realisticky a co se mi vyplatí. Sice můžeme dlouho, ještě, dlouho se ještě dohadovat o tom, jaké je kritérium rozumu, ale přeci jenom cítíme, jak. Pavlové vyzvy a připomínání, jak se to nám zdá na první pohled, jako nerozumně. Třeba ta věta „nejte pokoj se všemi lidemi. Ano, pravda to je, ale je toto rozumně? Nezůstává na nenaplněné na nenaplněná spravedlnost, když se takhle chovám. Ani se mi to nezdá jako cesta k míru a k pokoji, že to nebude fungovat. A by Pavel to také cítil, je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidemi, je-li možno, Třeba to také není možné. A pokud záleží na vás, ano, právě v tom je jádro problému, že k míru patří vždycky dvě, dva. A jak často narazím s nejlepšími úmyslem v životě na nějakého člověka, který to chce jinak. Jestli to záleží na mě, dobře, ale nezáleží jenom na mě, to přece vím. To se můžu snažit sebe víc. Jak krásný by to bylo, kdyby všechny lidi se těchto rad drželi. A v praxi vždycky jde o ten odpor, který je tam, který se vyskytuje a který to vím, je i ve mně. Překonat zlé, přemáhat zlé zlým. Tak to funguje úplně samo od sebe. A tady čtu, nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrým. Přirozený způsob, to ví také Pavel, je jinak. Je, že na zlo reagují vlastným zlem. Odporovat tomu zlému musíme, na tom se dohodneme, a pak tam klademe odpor zlými skutkami. Ano, tak se chovám, chci odplatit. Si to je přece spravedlivé, ne? Kdo je křívdí, na toho se zlobím. A tím se zvětšuje to zlo. Získává moc a upevnuje se. Ve mně i v jiných lidech zůstává aktivně činný působí dál. A zlé myšlenky vytlačí dobré, určí moje chování, ať se mi to líbí nebo ne. A tím se moje prostor na jednání, na křesťanský život velice omezuje. To nic nového pro nás není. To víme, že tě to hřích. A hřích to není nějaká chybičká, nějaký špatné chování. To nám píše také apostol Pavel ve svém listě k Římanu, že hřích je moc. My víme, že nemáme se pomstit a máme víceméně slušnou křesťanskou výchovu tak se nebudeme mstit. Ale co se děje ve mně? Já si zachovám, zachovávám si pomstu na pozdě. A je tam ta myšlenka, je tam ta touha. Já nejsem svým vlastním pánem. Tak ten hřích dnes představuje to, že dělám nějakou chybu a můžu potom to opravit, napravit. Ale řích působí dále. To nám píše Pavel. Řích je kořen toho zla. A lidé jen, nejenom, že řeší fakticky, ale oni z toho říjí. Mají k tomu klon, jsou říšníci skrz naskrz. A to je rozdíl. Možná, že Některým to nepřipadá. Ale je to velký rozdíl, jestli hřeším, nebo jestli jsem hříšník. Reformace o tom měla co povídat, že nešlo o tom odčinit nějaké zlé skutky, abychom se dostali o spravedlení před Bohem. Ale problém je v té celé existenci hříšníka. A z toho nás nemůže nikdo zachránit. Nebo nemůžeme se sami z toho zachránit. Na to přišel k nám Kristus. Tak v praxi je každý hříšník i soudce. A to, co se mě, na mě nelíbí, to vyčítám druhému. To je ta čistá v očích druhého člověka, o kterém mluví Ježíš. To je ten spravedlivý hněv, který roste ve mně a který hřích jenom zvětšuje. Ano, snažíme se kontrolovat, chceme jít v stopách našeho pána, ale kontrola na to nebude stačit. Máme to zlo i v sobě. I když ji potlačíme, stále to tam je. A vrátí se to nám, že se zvedneme nad druhým uvnitř, vnitř. že předstíráme směřivost a v skutečnosti ji nemáme. A Pavel nám, psal v tom dopise, že před pokladem křesťanského života i te rozumně bohoslužby není nic méně než Kristus, který nás vykoupil a vysvobozuje z toho zla. Ano, já to musím nejdřív poznávat a vyznávat, jak jsem ranitelný jak je to ve mně a že to bolí. Ale uzavřený se do sebe předstivilání ani trpkost neuzdravuje a nezachrání. Je to, co nás uzdraví, co nás vysvoboduje, že to, že opus, opouštíme roli soudce a otvíráme se tomu milosrdnému Bohu. Ne křetřovitě, ale protože nás získá. Myslíte jen ušlechtilné věci o všech lidech. Mějte na mysli ušlechtilé věci před všemi lidemi, to tam píše Pavel. A mějte pokoj se všemi lidemi. To je obrovská Perspektiva, Není to obvykle naše. My jsme rádi, když se zacházíme za dva, tři, čtyři sousedy. Tady je řeč o všech lidech. Ale toto to právě, milí bratři, milí sestry, je boží perspektiva. On to tak vidí. On myslí jen ušlechtilé věci před všemi lidemi a chce všem lidem dávat svůj pokoj. A jeden to dokázal. Přemohl zlé dobrým. A to je jeho syn Ježíš Kristus. Kristus nám musel ukázat na kříže, že nikdo z nás není spravedlivý. Ale můžeme číst tyto řádky apostola Pavla jako hotovou fakta. Kristus to udělal. Odpustil nám a překonal to zlé i v nás dobrým. Co zbývá, je to varování, abychom nepadli zpátky do toho postoje jeden druhého soudit. Přijměte jeden druhého jako hříšníky, jako těm, kterým. Bůh odpouští. Až když chce, chceme učit spravedlnosti, tak nemůžeme být zároveň souci. Rozumná služba Boží. Taková bohoslužba není dívadlo, na který chodíme a pak zase jdeme domů. Nejsou to ani povely, který odškrtneme ve svém plánu a jsme hotovi. Jde o doby cíl Boží překonávat zlo dobrým. Jde to tak, že lidi se setkávají s ním. I skrze nás možná. A tak se dívejte na naše možnosti, na své vlastní okolí, co můžeme dělat. Ježíš má úžasné výroky. Nemstěte se sami milovaní vybrž dejte místo Božímu hněvu, tak nemáte to zapotřebí si pomstit ani si zachovat tu pomstu na později. Věřte prostě tomu, že Bůh je spravedlivý. A je spravedlivý i vůči mě, spravedlivý i milosovní. On se stará o mě a bude se starat o všechny. Není to nikoli vyzvat k pasivitě, abychom si nechali všechno líbit, ale abychom vstoupili do úsilí, které Bůh začal s Kristem. Úsilí o lidi. A my si toto můžeme přivlastnit. Jsme ranitelní a víme, že Kristus trpel na kříži. Také my, když stroskotáme, když se nám nepovede žít v pokoji s druhým, když naše vztahy v malém i velkém stroskotaj, tak to musíme vydržet, toto napětí. Ale ne pasivně, aktivně, prostě za své nepřátelé. Bůh to vydržel na kříži a zvítězil nad zlým dobry. Tak nezůstaneme neutrálně v zápasech našeho všedního dne. Nechme se vést duchem, ne, budeme podléhat zlému. Dejme se k dispozici za boží dílo, za boží službu. A pokud záleží na vás, vstupujte do toho. Na Bohu to záleží. A on říká ano. Amen. že vybral jsi nás, abychom v tomto světě byli znamený naději. Přicházíme před tebou svědomím své slabosti a své nedoslovnosti a víme, že často se chováme neduvěřihodně, často děláme věci, které bychom měli spíš nechat být. A neděláme to, co si nám přikázal. Smiluj se nad námi, nad našem zborem, nad našem životem. skrze Ježíše Krista. Dej, abychom tvoje slovo nejenom přijali, ale si to odnesli do všemního dne. Tam, kde to záleží. A záleží také na nás. Pokud to záleží na nás, Abychom žili v míru s každým. Abychom v každém člověku viděli to, co můžeš v mého života dělat ty ve své lásce. Deň nám pevnost a odvahu, abychom neustupovali od pravidel tohoto světa, od myšlenky, před myšlenkou, odvěty a nápravit zlo své. Dej, abychom se snažili jednat tak, jak tvůj syn ukázal, na kříži, ve svém slovu, ve svém učení a celým svým životem. A dej, abychom našli správná slova pravý čas, abychom Ježíšov život, Ježíšova slova tomuto světu připomněli. Teď abychom se sebou navzájem zacházeli jemně, ohleduplně, abychom se nevycouvali z odpovědnosti, když do nás potřebuje. Myslíme na lidi na Moravě, kteří jsou šokovaní a zoufali, kterým se zroutí svět a který potřebují lidi, kteří na ní myslí a ruce, kterým jim pomáhají. Myslíme na tento svět, ve kterém není spravedlnost, je uskučně ve kterém vládno zlo, ve kterém se snaží překonat zlo slyn, ve kterém nebude mír, dokud tomu tak je. Ale budu všech, který se snaží, který se mi myslí, nové iniciativy, jednání a odzbrojení, kteří myslí, že můžou překročit přes svůj stín, i když se některým se to nebude líbit. Myslíme na tento svět, ve kterém žije mnoho lidí sklamaných zklamaný a, a trpkých, tej aby neztratili možnost se k tobě otevřít a přijímat od druhých lásku. A myslíme na lidi, kteří se bojí samoty, nemoci a smrti. aby našli člověka, kterému se můžou svěřit a který nenechá veškých Myslíme na všechny lidi, kteří trpí pod násilím v valečných konfliktech tohoto světa. Dej, aby tvoje slovo bylo slyšet i tam, kde mluví zbraně. A myslíme na lidi, kteří hledají chyby u druhých. Dej, abychom začali nově myšlet a abychom objevili každý svůj kus odpovědnost a každý své možnosti k jednání. Buď s námi v tomto světě, v tomto novém týdnu, když se rozejdeme, starají se o nás, jako milující otec, který ví o našich chybách, našich slabostech a který má radost, když jako boží děti volají. Otče. Hospodin tvárstvou nad vámi a buď vám milostiv. Obrať hospodin tvárstvou k vám a dej vám pokoj. Amen.